Det finns ett gammalt och nedgånget sanatorium utanför Hallnäs långt in i Västerbottens inland År 1926 invigdes byggnaden och det var tänkt att fungera som behandlingshem för människor som led av lungtuberkulos 1951 rymde sanatoriet hela 385 patienter och på området fanns vattenkraftverk vattentorn, skola, röntgensal, operationsrum glasmästeri och ett bageri det är med andra ord ett mycket stort område och numera står det tomt. Förutom om hösten då man inhyser bärplockare i den någorlunda fräscha huvudbyggnaden. Hellnäs ligger mitt i ingenstans och eh, det finns inte någon som helst anledning att ens passera stället. Första gången jag kom i kontakt med sanatoriet så var jag 16 år och hade gått med i en förening som sysslade med fotografering, makeup och modellande. Alla som var med jobbade ideellt. Vi tyckte det var kul att skapa tillsammans och att få ta del av varandras kunskaper för att tillsammans kunna skapa häftiga bilder. Jag brukade stå framför kameran och hade bara varit medlem i föreningen i cirka fem månader när det var dags för ett årligen återkommande event inom föreningen, nämligen skräckworkshop. Det hela gick ut på att fotografer, modeller och make planerade olika projekt tillsammans i förväg och sen skulle alla tillbringa en helg på något ställe med bra skräckstämning, ta bilder och umgås. Detta år skulle vi tillbringa en helg på Hellness sanatorium, som jag på den tiden inte visste något om. Sent på fredagkvällen kom de fem bilarna fram just som solen började gå ner. Byggnaden tornade upp sig i skymningen och eftersom det ligger på en kulle så såg det helt enormt ut. Det är visserligen en mycket stor byggnad med flera våningar, otaliga vindsutrymmen och kullvärtar som löper mellan husen på området. Det var en varm höst och det var tur för det fanns ingen möjlighet eller resurser för den delen att värma upp annat än huvudbyggnaden. Vi skulle allesammans bo i den gamla matsalen. Jeppe som bokat byggnaden sa halvt på skämt att det såklart var tillåtet att bo i andra delar av byggnaden också, exempelvis långtidspatienternas gamla lägenhetsrum, men ingen nappade på förslaget. För att inte tråka ut er med detaljer kan jag sammanfatta helgen med att vi gjorde vår workshop, vi hade kul, skrämde upp varandra lite, tog helt grymma bilder. Sättningen var verkligen superläskig och vi hittade gamla röntgenplåtar på lungor, rostiga sårsaxar och flera obduktionsbord som fick oss att föreställa oss hur blod och diverse kroppsvätskor runnit längs med dem och sen ut på golvet och ner i avloppet. Det var en spännande upplevelse, speciellt för en skräckfilmsfantast som jag var på den tiden. Men ju längre helgen fortskred började en känsla gnaga i mig, en känsla över att det var något som inte stod rätt till. Det skulle ta ända till söndag morgon innan jag fick svar på vad och vad jag kände. Vi skulle packa ihop och bege oss hem klockan ett på söndagen. Och eftersom jag och två andra inte planerat in några fotograferingar på morgonen ägnade vi oss åt lite mer upptäckande. Vi gick längre in och djupare ner i byggnaden än tidigare. Och när vi nådde den nedersta nivån av kullvärtar som helt saknade fönster och som var i mycket dåligt skick hittade vi en korridor som var fylld med ett ganska djupt lager svart vatten. Eftersom vi skymtade ett rum fyllt med lådor längst in i korridoren struntade vi att våra tygskor skulle bli förstörda av vattnet och fortsatte längre in. Rummet vi sett på håll verkade vara förråd för leksakerna som barnen på sanatoriet lämnat efter sig. Det var inte mycket i det lilla mörka rummet, bara några små kartonger med leksaker och teckningar. Eftersom jag själv alltid tyckte om att rita och anser att man speciellt i ett barns teckningar kan utläsa väldigt mycket om personen som skapat dem så väcklade jag upp en av teckningarna och tittade på den. Speciellt en av dem fångade min uppmärksamhet. Den fick halsen att snöra ihop sig och blodet att rusa vilt. Först förstod jag inte varför men sen började jag känna igen min egen stil att teckna från när jag var liten. Min egen handstil. Mitt eget namn. Till mamma och detta från Mia, stod det. Jag kände mycket tydligt igen mitt eget sätt att rita och skriva eftersom mamma ganska länge sparade alla mina teckningar från det att jag började hålla i en penna. Jag kände igen alla små speciella krummelur och ägnat mig åt men även temat för teckningen och tingens former stämde exakt. Med fumliga fingrar stoppade jag på mig teckningen utan att de andra såg något och ursäktade mig med att jag skulle gå tillbaka upp och packa in för hemfärden. Jag ville inte att de andra skulle se att jag hade blivit upprörd. Jag skyndade fumligt tillbaka till huvudbyggnaden och höll mig där tills det var dags att packa ihop och åka hem Jag visste inte vad som kändes mest obehagligt Tanken på att en teckning jag hade ritat när jag var liten hade hamnat på ett sånt här ställe eller att någon annan kunde rita exakt samma slags teckningar som jag brukade kunna Men också samma som jag och ha en mamma med samma kompis som hette Dette Oavsett vilket kunde jag inte riktigt skaka av med den olustiga känslan som hade infunnit sig Länge låg den där teckningen i min byrålåda och grämde mig. Den olustiga känslan som jag hade haft i sanatoriet ville inte lämna mig. Med tiden fick jag veta av en gammal dagisfröken, Eva, som arbetat på Hellnäs sanatorium mellan 1992 och 1997 att det även hade använts som behandlingshem för missbrukare. Och att jag och min mamma hade bott där under åtta månader när jag var omkring fem år. Hon kände igen mitt ansikte mycket väl eftersom hon under en period hade hållit noggrann uppsikt över mig. Eva berättade att jag hade haft en underlig vana att stänga in mig på vinden i huvudbyggnaden på Hellnäs för att leka med min kompis Draken som bodde där. Till en början hade man trott att det var ett barns vanliga slags fantasikompis fantasikompisar som det var fråga om. Men efter ett tag berättade hon hade de andra fröknarna blivit mer och mer osäkra på att allt stod rätt till. De hade såklart misstänkt att det hade med vanvård att göra och att mitt frånvarande beteende var en reaktion på detta- vi var ju trots allt inneboende på ett gammalt sanatorium som nu användes för missbruksvård. Men det var något annat också, berättade hon. Tydligen hade man blivit väldigt illa tillmods på dagis då jag börjat komma med fräcka avslöjanden om fröknarnas och de andra barnens föräldrars privatliv. Fröknarna tyckte att det var besvärande att jag kunde veta så mycket om deras ibland tveksamma relationer och värderingar. En gång hade jag tydligen berättat för ett annat barn att hennes pappa brukade hälsa på en annan kvinna än hennes mamma. Och när hon berättade det för sina föräldrar blev det tydligen ett liv. Historien visade sig dessutom vara sann. Och föräldrarna skildres strax efter. Och pappan som var där som stöd åt sin fru, som var den som tog emot missbruksvård, lämnade familjen och försvann. Detta hade tydligen resulterat i att mamman föll tillbaka i sitt missbruk och kortar på tog en överdos. Eva försäkrade mig om att ingen hade skylt på mig. Men nog hade man lagt märke till att det hela uppdagades på ett väldigt underligt sätt. Speciellt som jag visst hade vetat många personliga saker om många vuxna på området. Ofta sånt som skulle kunna förstöra lika mycket som det hade gjort den gången. Då jag berättat för flickan på mitt dagis. Mina stunder på den mörka vinden blev till slut så långa och tätt återkommande att det såg som ett verkligt problem. Och en dag fick min mamma nog och släpade mig därifrån medan jag klängde mig fast i en bjälke och förtvivlat ropade att draken vill inte att jag ska gå, han vill inte vara ensam igen. Då kommer han göra elaka saker. För att göra det tydligt för min femåriga fantasi att det fick vara slut på det här nu skrek min mamma in i mörkret, nu draken får du lämna henne i fred! Våga inte prata med en igen, annars kommer jag tillbaka och driver bort dig. Jag hade tydligen varit väldigt nedstämd i några dagar, men sen ryckte upp mig igen. Jag smet inte längre i väg till vinden och pratade inte heller om draken. Bara en enda gång, berättade Eva, innan jag skulle flytta, hade jag frågat en nyfröken om jag fick lämna en present till draken och hon hade givetvis gått med på det. Jag hade bett om en korvbit att lämna på trappan utanför vinden eftersom jag brukade göra så innan jag började hålla till på vinden så ofta. Tidigare hade korvbiten alltid varit borta dagen efter, men inte den här gången. Dagen efter, strax innan det var dags att ge sig av, hade jag sprungit upp på vindstrappan och kollat, men korvbiten låg fortfarande kvar där, glansig och på väg att börja ruttna. Ledsen konstaterade jag att raken säkert hade flyttat. Händelsen med korvbiten som inte försvann i ett minne jag alltid haft med mig men inte vetat var det kom ifrån. Jag minns inte platsen och varför jag blev så ledsen när korvbiten inte hade försvunnit men jag har alltid haft ett minne av en stor tomhet när jag insett att ingen hade mottagit korvbiten på trappan. När Eva nu berättade om den här händelsen som jag alltid hade burit med mig ett minne av men inte kunnat placera så började hjärtat banka och hennes berättelse fick mer tyngd. Teckningen var alltså med allra största sannolikhet min. Men varför mindes jag ingenting av den tiden förutom korvgåvan? Jag började gå igenom mina gamla fotoalbum men ingenting från den tiden var dokumenterat. Eftersom mamma aldrig tillfrisknade från sitt missbruk och drack ihjäl sig några år tidigare och min far aldrig hade riktigt funnits i mitt liv så fanns det numera ingen att fråga. Händelsen lämnade mig med en känsla av ett mysterium i mitt förflutna att jag fråntagit en tid i mitt liv. Men det enda som grämer mig är att jag inte minns en endaste person. Inte ett rum, inte en endaste vän eller en måltid eller några lekar från tiden på Hellnäs sanatorium. Hur kan jag egentligen vara säker på att Eva arbetade på dagiset och att historien om den splittrade familjen och vinden är sann? Bara det klara minnet om korvgåvan finns som bevis på att jag under en period av mitt liv tillbringat större delen av mina dagar på en mörk vind tillsammans med någon som kallade sig draken. Och som berättade förödande hemligheter om vad de vuxna gjorde när ingen såg. Du lyssnar på Creepypodden Vi spelar in klockan åtta på kvällen tisdag den 13 december och framför mig har jag en publik på vad jag tror det kan vara 70 personer Vi sitter i källaren på baren Kantina Real i Hornstull i Stockholm och vi ska tillsammans ta oss igenom en stund av lyssnarhistorier med all den skräck under ytan av vår vanliga vardag som det innebär Och jag heter Jack Bern. välkomna hit Det vi nyss hörde var en historia med rubriken Den bebodda vinden på Hellnäs sanatorium inskickad av lyssnaren Mia. Vi har pratat om det här temat förut i podden sånt som vi gör som barn och som senare i livet dyker upp i minnets bakvatten som märkliga gåtor vi aldrig kommer att lösa. De saker barnen ser är alltid större, mer mystiska, mer obegripliga en sånt som vuxna uppfattar och vem vet, kanske är vi byggda för att glömma eller förvränga minnena för att kunna hantera de här upplevelserna som vi är med om under uppväxten. Kanske är det bäst för oss. Dagens avsnitt har kallat Vem där? I Mias fall är frågan öppen för tolkning, vem var den här draken och var försvann den? Vem blev nästa att träffa den? Men i andra historier är frågan mer konkret och kanske inte av konkret formulerad i själva berättelsen. Lyssnaren Louise hörde för ett tag sedan av sig Med en kort historia som har alla kännetecken För en klassisk spökhistoria Men som åtminstone jag faktiskt inte hade hört förut Hon berättade att hon själv hade hört den På ett fotbollsläger Berättad av en lite äldre kille De var runt 20 barn i ett rum Och utanför regnade det När killen berättade I en liten stad i Tyskland För ungefär 20 år sedan Bodde en familj Den bestod av en pappa, mamma Och en åttaårig dotter Pappan som jobbade på ett försäkringsbolag var ofta i väg på affärsresor. Han ogillade att behöva vara hemifrån så ofta, men hans jobb krävde det. Han försökte alltid hitta små gåvor till sin fru och dotter varje gång han var borta. Halsband, godis, böcker och annat krimskrams. När pappan var tvungen att åka iväg över en vecka och även missa dotterns nionde födelsedag så blev han väldigt förtvivlad. Han hade försökt att komma ur åtagandet men ville han behålla sitt jobb så hade han inget val. Pappan bestämde sig för att köpa med sig något riktigt fint hem till sin dotter som blev väldigt ledsen av att höra att pappa inte skulle vara där på hennes födelsedag. Pappan hann smita iväg några timmar innan tåget hem avgick och han vandrade gata upp och gata ner för att hitta en bra present till sin älskade dotter. Efter en timmans letande hittade han en liten hörnbutik som hette Dockor och porslin. Och efter en snabb titt i skyltfönstret bestämde han sig för att gå in. Hyllor täckte väggarna i affären och på varje hylla stod det porslinsfigurer uppradade. Det var hundar, fåglar, hästar och människor. Men det fanns även dockor uppradade, sådana där fina porslinsdockor med skruvlockar i håret och vit hy. Pappan tyckte de dockorna var lite kusliga och tänkte att dottern förmodligen inte skulle tycka om dem heller. Men innan han gick ut fick han syn på något. En docka, fast inte av porslin, utan av plast. Den såg betydligt nyare ut, med blont rakt hår, stora blå ögon och rosa läppar. Den såg inte ut att höra hemma där bland de sköra porslinstockorna, men den var perfekt för dottern, tänkte pappa. Han plockade upp dockan från hyllan och gick fram till disken för att betala. Butiksbiträdet såg frågande på dockan, men tittade sedan upp igen med ett stort, överdrivet leende. 200 tack! Sa butiksbiträdet och blinkade Så dyrt frågade pappan Det är vad alla våra dockor kostar här herrn. Pappan ryckte på axlarna och betalade När han sen kom hem den kvällen gav han dockan till dottern Flickan som hade saknat pappan på hennes födelsedag Blev otroligt glad och kramade om dockan Mary älskar mamma Kom då en monoton flickröst ur dockan Dottern skrattade till och kramade om den igen Mary kramar mamma. Pappan låg för sig själv. Han visste inte att dockan kunde göra så men dottern verkade glad över presenten. Det gick ett par veckor. Dottern hade sin trogna docka vid sin sida hela tiden. Ja, när hon sov också för den delen. Pappan och mamman vaknade ofta till det monotona. Mary älskar mamma. Mary kramar mamma. Det gick ytterligare ett par veckor tills pappan var tvungen att åka iväg igen Tre dagar denna gång Han kramade sin fru och dotter Hej då, Och skulle precis gå när dottern utbrister Att han inte har kramat Mary än Förlåt älskling Kom hit så får jag krama Mary sa han. Tog dockan i famnen och tryckte till Mary älskar mamma Igen utbrast dottern Med ett stort flin Mary kramar mamma samma kväll som pappan skulle åka hem igen ringde han för att berätta att han var hemma om cirka fyra timmar och att de inte behövde stanna upp och vänta eftersom det skulle bli rätt sent innan han kom hem. Men när han ringde fick han inget svar. Han tyckte det var konstigt och provade igen. Inget svar. Han tänkte att de kanske inte var hemma men bestämde sig för att ringa en tredje gång eftersom han inte kan tänka sig att frun och dottern skulle vara ute så här sent. Han slog numret och hörde hur signalerna gick fram. En signal, två, tre signaler. Då är det någon som tar upp telefonen på andra änden. Hallå älskling, varför svarar du inte? Sover lilla än? Pappan pustade ut av att ha fått tag i sin fru men han fick inget svar på sina frågor. Hallå, någon där, säger han. Hallå. Mary älskar mamma pappan ryckte till men kände sen igen den monotona rösten. Men gumman sover du inte? Var är mamma? frågade han. Mary älskar mamma. Hallå gumman, nu får du ge mamma luren. Pappan kände på sig att något var underligt för dottern brukade aldrig svara när telefonen ringde och inte skulle hans fru ha lämnat henne ensam så där sent? Varför svarade hon inte? Varför sa dottern ingenting? Älskling Pappan försökte låta sträng. Så hörde han i snabb takt. Mary älskar mamma. Mary kramar mamma. Mary äter mamma. Ja, så berättade den här äldre killen på fotbollslägret för lyssnaren Louise. En spökhistoria som hon har kommit ihåg i detalj än i denna dag. Och det kan man ju förstå, den måste sätta sig i en ung tonåring, särskilt om det regnar utomhus och man sitter där med 20 vänner som är redo att gallskrika vid minsta oväntade ljud. I poddens sista och längsta historia ska vi återvända till en författare som ni lyssnare verkar ha gillat hittills. Kommer ni ihåg berättelserna Gåvan från avsnitt 34? Eller Grönkärn från avsnitt 41? För idag är den anonyma författaren tillbaka med en tredje historia. Jag läste den här i sängen på min mobiltelefon i söndagsnatt. Och det finns någonting med vissa historier som gör att även jag som alltså jobbar med att läsa läskigheter knappt kan tänka på annat i flera timmar efteråt. Den anonyma författaren har slagit till igen med precis en sån berättelse. Och den kallas Kalvstigssamlingen. Kalvstigsamlingen är en samling gamla brev på smutsiga, slitna papper och en inledande text med en liten förklaring. Den inledande texten kommer från personen som tills nu suttit på dessa brev men som nu bestämt sig för att dela med sig av dem. Så här står det i den texten. Först av allt, förlåt till er som nu känner er svikna. Jag vet att jag en gång i tiden var den som allra hårdast höll på hemlighetsmakeriet. Jag har funderat länge, tror inget annat, men jag tror uppriktigt sagt att det enda rätta är att blåsa lite liv i den här historien, om den inte ska glömmas bort helt. Till de som ändå tycker att det är fel beslut vill jag påminna om att samlingen i den mån den tillhör någon alls, tillhör mig. Jag hoppas, jag tror faktiskt att du som någon gång läst den här samlingen inte alls blir arg nu när jag gör den tillgänglig för fler utan snarare som jag nostalgiskt påminner om det jag minns som min barndoms mest förunderliga mysterium. De allra flesta har förstås ingen aning om vad jag pratar om. Den kallas Kalvstigssamlingen eller ibland Kalvstigsbreven. Kanske låter det bekant. Frågan är över 25 med någon anknytning till Hälsingland om de minns att det fanns en kringresande historia med det namnet på 00-talet och se om det rycker till i ena ögonbrynet. Fråga om de hör talas om den. Om de kanske läst den. Enkelt beskrivet är det en samling dokument. Tio maskinskrivna brev och ett annat dokument. Någon typ av utkast till en del av ett forskningsunderlag. Kalvstigsamlingen är egentligen ett missvisande namn eftersom det bara beskriver fyndplatsen den gamla väg mellan Järvsö och Delsbo Invid jag 1998 hittade originalen i en portfölj upphängd i en tall tillsammans berättar de en historia som å ena sidan la grunden till hela mitt intresse för historieberättande men å andra sidan gav upphov till åtskilda mardrömmar under hela min ungdom en period i tonåren träffades vi ett kompisgäng och läste och diskuterade samlingen ganska ofta gav oss till och med ut och letade efter platsen det berättas om jag lånade också ut originalen flera gånger mot heliga löften om kopieringsförbud. Jag gör det inte längre. De har börjat kännas för värdefulla som museiföremål. Men jag gissar att ett femtiotal personer har lånat dem genom åren. Minst dubbelt så många bör ha hört historien berättas i andra hand. Och ännu fler måste ha hört talas om den. Så vitt jag vet gjordes inga kopior och lite tar det emot att släppa den fri. Det måste erkännas. Men faktum är att allas, även mitt engagemang, avtog med åren. Samlingen har blivit liggande hos mig men har alltid funnits i mitt medvetande. Ibland har jag fått för mig att läsa om den. Och nu när jag är äldre förstår jag vissa saker på ett nytt sätt. Samlingen utövar fortfarande en viss dragningskraft på mig. En pålitlig källa till rysningar. Alltid ett mysterium. Håll till godo. Mm, så stod det alltså i det här dokumentet om själva samlingen. Dokumentsamlingen är tio brev samt ett dokument där någon sorts satsning på forskning på urskog beskrivs. Där definieras urskog som skog som stått orörd en längre tid men som ändå vid fördjupade studier kan visa sig ha använts av människor då och då, ofta med lång tid mellan tillfällena. Det framgår att urskogen där den här okända personen bakom de här breven ska bedriva någon sorts undersökning under sex veckor en gång tillhörde den här personens farmors farfar och att denna man under hans eget liv verkar ha tagit sitt ansvar för att naturens bevarande genom att lämna det här skogsområdet helt orört Sen tackar den här okända personen ett par personer Det står så här det planerade projektet tillägnas därför i första hand min farmors farfar Wilhelm och de efterkommande släktingar som tidigt stod på sig och förstod vikten av att lämna vissa platser orörda. Jag vill tacka Länsstyrelsen som i sitt landsbygdsbevarande arbete sköt röjning och allmän omsorg kring min farmors sommarstuga som kommer att fungera som bas för kartläggningen. Tack på förhand till Maria som nästan egenhändigt äskat för och ordnat finansieringen och dessutom lovat att stå ut med mig i sex veckor. Tack mamma och pappa och mest av allt tack Alex. Älskade arkeolog. Snart till lika författare. Lika besatt av vad som göms under jord som jag är av det som växer ovan. Jag älskar. Och där tar det slut. Övriga dokument är alltså denna okända persons brev hem till den här Alex. Arkeolog, snart författare och troligen pojkvän eller festman till brevskrivaren. Det vi ska göra nu är att läsa dessa brev. Och här till min hjälp för att läsa har vi Creepypoddens producent och en bekant och högt älskad röst för många av er som lyssnar. Ludvig Josefsson. Brevet eh, han läser är som sagt skadat av fukt och vikt i kanten och inleds med att personen som skriver tvingas skriva A på den här gamla skrivmaskinen gång på gång för att den här bokstaven ska börja fungera sen fortsätter första brevet Hej Alex Här kommer ett hedligt gammalt brev Kul va? Varken el eller telefon i stugan så det blir en vecka i stenåldern Nej förlåt, så får man kanske inte säga till en arkeolog Hur som helst Maria inspirerade mig med brevskrivandet. Tydligen har hon brevväxlat med sin bror i flera år. Fint va? Jag tänkte, vi kan börja en egen tradition. Skriva när vi är ifrån varandra. Spara breven. Så vi kan visa när vi får barn och barnbarn. Det är farfars skrivmaskin. Den är lite knackig men extra färgband finns. Jag sover här på en madrass i kammaren där hans skrivbord står Mysigt men lite dragigt Maria fick sovrummet men hon är mest gäst I alla fall, vi har det bra Det är så tyst här och alltid vindstilla Så till och med regnet låter dämpat Jag känner mig lite vördnadsfull för allt som är så väldigt gammalt Huset, skogen, vägen, alltihopa Kartläggningen har fått vänta lite, för Maria fick inte sina mätinstrument förrän igår och då regnade det hela dagen. Vi är båda otåliga att få komma ut, men ikväll satt vi hela kvällen och spelade schack medan regnet smattrade. Gissa vem som vann. Vi såg utkanten av skiftet när vi gick från bussen första kvällen, precis innan det började skymma. Helt otroligt. Det är som en sagoskog, som en John Bauer-skog, som Maria sa. Mossiga, grova träd, enorma rotvältor och flyttblock. När kvällssolen lyste brandröd mellan dem skymtade jag en rävhona med ungar som pilade förbi. Och då ville jag nästan gråta, för det var så fint. Jag vet inte varför jag väntat så länge med att komma hit- på sätt har ju allt sin början här och så har jag aldrig ens sett platsen för nu. Men bättre sent än aldrig antar jag. Imorgon blir första riktiga utflykten. Kan du tänka dig Alex, det här är mitt jobb nu. Åtminstone en sommar. Kanske ännu längre om vi får resultaten vi hoppas på. Älskar dig. Eh, PS. Vi hittade en gammal lantmäterikarta i farfars skrivbord. Hela skiftet är här och där punkterat med blåhövdade knappnålar. Vi funderar på vad det kan vara. Utlagda fällor kanske eller kantarellställen. På flera ställen står det ULL skrivet med bläck. Vet du vad som menas? Är det någon förkortning? Vi fattar inte. PPS. Minns inte vilken dag du skulle till Berlinmässan Men lycka till i alla fall Ta hand om dig Andra brevet Känner Alex Sitter här med utsikt över åsarna Söderut mot dig Önskar du vara här Jag har inte så mycket att göra på kvällarna Förutom att skriva Men du orkar inte skriva så mycket idag Jag har varit ute precis hela dagen det är så väldigt mycket bättre än jag kan beskriva. Jag vet inte säkert men jag tror att skogen kan ha stått orörd länge. Att den är gammal på riktigt. Att här finns något som kommer nära verklig urskog. Har aldrig sett något liknande och inte Maria heller. Fjällbjörk som inte borde finnas så långt söderut. Och idegranar som absolut inte borde finnas här. Inte vilt. Vet du hur ovanligt det är? Det är som ett museum. Här finns arter som jag inte känner igen. Bland annat mossa som jag aldrig sett. Fast det borde vara omöjligt också. Maria har sett två vingar som hon bestämt hävdar inte alls finns registrerad i Norden. Vi gick tvärs i Evan först och följde sedan lantmäterikartan runt skiftets norra gräns. Och då märkte vi det konstigaste. Det är som om gränsen finns. Alltså inte på kartan bara, utan naturligt. Det kanske låter galet, men någon slags egen biotop måste ha bildats här. Och den släpper inte invasiva arter över gränsen. Jag har ingen aning än om hur det går till. Maria fattar inte heller. Vi såg barkborrar röra sig längs med skifteskanten och när Maria lyfte och och satte 10 meter söderut så skyndade den sig bort. Höll sig ute som om den visste var gränsen gick. Vissa gräs och groblad till exempel, de växer bara på utsidan. Bara slutar så fort de kommer innanför. Det är kusligt nästan. Sen i alla fall, österifrån följde vi en bäck inåt skogen hela vägen upp mot en enorm kulle. Det är nästan som ett litet berg, men halvvägs upp planar det ut som en liten platå. Det är min nya favoritplats i världen och där finns ett stenröse som du skulle gilla. Flyttblock har lagt sig nästan som en halvcirkel, så det ser ut som en ruin. Och mellan två av blocken växer till råga på allt ett lärkträd. Både blommar. Vi satt där uppe och fikade idag. Trötta efter uppförsmarschen. Så fridfullt. Bäcken försvinner där in i marken en bit upp. Men man kan höra vattnet under för det forsar genom någon typ av hålrum. Om man lägger örat mot marken hörs det tydligt som något som ålar sig kvickt genom jorden. Nu ropar Maria att jag ska komma. Jag tror att hon har fixat mat. Oj. Brevet, det blev ganska långt ändå. Hej, hej! Efter den okända skribentens avsked dyker ett litet PS upp. Och nere till höger i brevets underkant står det PS skulle precis klistra igen. Kom på att jag ville säga en sak. Det där som jag skrev senast om barn. Jag tror jag menar det. Att jag vill ha barn alltså. Puss. Tredje brevet. Hejsan Alex. Nu kommer du att bli arkeolog av en sjuk. Jag har hittat en gammal sak i marken. Tror jag. Vi gick samma runda idag när jag assisterade Maria med artbestämning. Egentligen hade vi andra rutter planerade men kom på något sätt hela tiden tillbaka till kullen och stenarna. Vi liksom dras till den där platsen. Kanske för den är så vacker. Så åt vi lunch där och då hittade jag en grej i marken. Eller egentligen var det Maria som såg den först. Men det var jag som grävde upp den. Det låter kanske barnsligt. Det spelar verkligen ingen roll egentligen vem som var först. Men jag såg den först. Och nu är den här på mitt rum. Jag grävde kvadrater för rotprover. Ja, du vet ungefär hur det funkar. Maria låg på marken och lyssnade efter bäcken- och då såg Maria något som glimmade i ett av hålen. Det är en tunn, silverig hand med ett litet skaft. Inte längre än en tändsticka. Med siliga detaljer. Vet inte om den är gammal. Du skulle förstås kunna se det. Den ser jättegammal ut. Jag tror kanske att det är något smycke eller så. Dräktnål kanske. Och du, en konstig grej hände. Precis när jag lyfte upp den sa Maria plötsligt Akta! Hon nästan skrek det. Jag drog undan handen och frågade Vad då? Alltså vad skulle jag akta mig för? Då såg hon osäker ut sa att hon inte visste varför hon sagt så men Alex det konstigaste var att jag också kände jag visste att jag skulle akta handen innan hon sa det som om jag skulle bränna mig fast det var bara jord där. Och så blev jag illamående, nästan som åksjuk. Jag ska kanske ta det lite lugnare så här i början. Jag har inte gått i skogen så mycket de senare åren. Har usel kondition. att vi inte blir två kontorsrottor tillsammans sen, okej? Okay? Jag mår bra nu, men det var konstig stämning när vi gick hem. Maria var så tyst. Jag vet inte om hon är ledsen för något. Vet inte hur jag ska fråga. Vi känner ju inte varandra på det sättet. Kanske var jag också tyst. Jag var nog det. Jag hör att hon stökar i köket och ska gå och fråga om hon vill ha te. Hur är Berlin? Skärmar det någon förläggare? Puss. Fjärde brevet är det första och enda med två sidor. Och det är i det här brevet som någonting märkligt börjar inträffa. Alex, läs brevet ensam. Jag menar allvar. Låt ingen annan se det. Vi har, ett, vi har hittat ett helt otroligt svårt att beskriva. Ta det från början. Maria och jag, vi har hittat något viktigt. När du kommer hem från Tyskland måste du åka upp hit. skriv det och ställ in lektionerna om det här behövs bara du kommer. Jag har två fantastiska nyheter. En bättre än den andra. För det första har jag hittat en ny art. Otvetydigt. Det kan vara en orchidé. Är inte hundra procent säker. Den har brandgula blompar i cirkel som långa slöjor. Fantastiskt vacker. Växer på myren nedanför kullen. Mellan jordsonen. Luktar lite som mynta. Och humlorna är tokiga i den. Vi funderar på vad vi ska kalla den. Blodnäbb eller blodsvans kanske. Låter rätt coolt. Men blomman är långt ifrån det bästa. Det andra fyndet har gjort att vi faktiskt lagt kartläggningen på is, för det är något helt oerhört. Visst berättade jag om bäcken och att den kommer ur berget uppe vid platon. Den försvinner emellanåt under jorden och dyker upp igen men uppe bakom lärkträdet och mossan försvinner den in under marken innan man kommer upp till flyttblocken. Vi fick för oss att försöka förstå hur den kan höra så bra. Började lyfta lite mossa. Ja och så vill jag också se om det kunde finnas fler sådana där små smycken. Men Alex, smycket är bara toppen på isberget. Det var inget stort ingrepp till att börja med. Vi tog bara lite mossa närmast blocken. Båda de stora stenarna smalnar av där under marken. Det är som, om du tänker dig, två enorma hörntänder avsmalnande neråt med rötter nerstuckna i marken. Hur som helst, det är... Som en liten skreva där, varifrån vattnet hörs. Och när jag la huvudet nära hördes helt tydligt att vattnets porlande ekade ifrån Som om det var ihåligt. Sen skulle Maria helt plötsligt ta över. Typiskt henne. Trots att det var jag som hade hittat stället. Men hon lyfte bort stora sjokmossa. Och Alex, det är en öppning där. Som ett hålrum. Och inte bara naturligt utan det är utgrävt för under där stenarna smalnar av finns ingången till en grav. En riktig. Fattar du vad sjukt? Vi har hittat en forntidsgrav. I alla fall tror vi det. Vet inte vad annars det kan vara. Vem hade någonsin kunnat tro det? Tror du någon här kan ha vetat? Det är därifrån smycket kommer, tror vi. Sprickan är precis så att vi kan ta oss in en i taget. Om vi hukar oss och liksom kryper in sidledes. Det är mörkt där inne, såklart. Ljuset utifrån hjälper lite, men så fort det kommer in blir det kolmörkt. Imorgon tar vi med ficklampa. I alla fall. Bäcken har en huvudfåra där inne som... Löper direkt till höger där grundvatten strömmar till Men neråt, bakom och till vänster finns ett litet rum Som en kammare med stenlagda väggar I ljuset från öppningen kan man vagt se Den döde som sitter där Kroppen sitter som på en liten stenbänk Med ryggen lutad mot väggen Det ser ut att mest vara ben kvar Skallen har ramlat av vi tror inte det är någon vanlig person för det glittrar omkring som om han är prydd med silver. Det är fordtider, det hur? Så länge sedan någon begravdes sådär. Utan lampa vågade jag inte gå mer än precis innanför. Maria höll mig i handen så jag i alla fall kunde huka mig och sticka in över kroppen. Så klart var hon tvungen att skrämma skiten nu med västöl på så att det ekade genom hela gravkammaren. Det var väl inte så farligt kanske men sen skulle hon låtsas att hon inte gjort det fast hon såg att jag blev rädd. Väldigt tramsigt. Hon beter sig konstigt ibland. Det är verkligen inte samma sak att jobba tillsammans med henne på kontoret som att bo ihop i en stuga och jobba på fältet. Nu är vi hemma i alla fall. Vi har pratat om det här med graven hela kvällen och bestämt att vi inte ska kontakta någon än. I alla fall inte förrän vi kollat mer imorgon. Tycker du det är dumt? Hur snabbt måste man anmäla sådana här fynd? Det kan väl inte vara olagligt att vänta lite? Det vore bra om du kunde komma och ge oss expertens ögon på vad det här är för något. Vet du en konstig sak? Att liksom hela min forskning vilade på ett hopp om att den här platsen skulle vara helt orörd. Men så är det bevis på mänsklig historia som istället gör mig som mest entusiastisk puss efter avskedshälsningen i brevet dyker flera rader bokstäver upp det är mest F, några V, L och R också som ligger i 5-6 rader under varandra man kan läsa bokstäverna så att de tillsammans bildar sex tecken på rad kanske frågetecken men det kanske bara är min fantasi efter detta återkommer den okända brevskrivaren med ett slarvigt skrivet tillägg Hej igen. Drömde konstig... Konstig... Konstig... Käsnla. Som om jag var ihålig. Skulle vilja skriva ner det men jag är så trött. Vet inte hur det där gick till. Jag var så trött. Orkar inte gå och posta brevet igår. Det har suttit kvar i skrivmaskinen. Antingen skrev jag i sömnen eller så har lustig, lustig kurren Maria varit här natt. vi fortsätter med femte brevet hej Alex det blev inget brev igår men du kanske är på väg hit redan hoppas det vi har varit tillbaka vid graven jag vet inte om det är för att vädret är gråare men idag kändes det mer olustigt än spännande att bege sig dit ner igen det kanske låter fånigt men lite kände jag mig faktiskt skamsen som en inkräktare. Det är ju trots allt någons grav vi går och snokar i även om den är urgammal. Vi har pausat allt forskningsarbete. Det går inte att jobba med när vi bara tänker på graven. Det var väldigt nervöst där inne i början såklart. Himla torr luft. Vi krängde oss in båda två med ficklampan. En aning för trångt men det gick Ficklampan gör allt lite spöklikt När allt syns tydligt Det är ett litet, litet utrymme vid kanten Som ett utedass i sten Där kroppen sitter Han är bara ben som mestadels fallit ihop Runt ligger inte silver som vi trodde Men massor av gravgåvor Brons skulle jag tro Det är ingen vanlig fattiggrav vi hittat, eller hur? Vi har inte rört något i själva graven om du nu sig i din forskarskäl. Vi misstänker att det finns en till gravkammare bakom för den bortre väggen är inte av jord. Bara en lös mur av sten. Staplade stenar alltså. Och när man lyser ser det ut som om det är ihåligt bakom. Vi flyttade sten från den bortre väggen i nästan en timme. Det tar lång tid att få ut dem till öppningen För vissa är stora Alex Det vore bra om du kom För jag känner mig lite konstig Spänningen och pirret Liksom försvann när vi jobbade där inne Jag var mest bara orolig Bäcken gurglar där Så det är svårt att prata Och vattnet låter otäckt Melodiskt Som om det jolrar eller nynnar Jorden och det är något som rör sig i jorden Det är bäcken säger Maria, eller skiftningar i marken men det låter som som en rörelse Vi ska äta lite nu, sen tillbaks Skriver mer ikväll Efter en radbrytning när vi anar som läsare att det har gått några timmar återvänder personen till skrivmaskinen och fortsätter skriva på brevet samma dag Hej igen Det är annorlunda Maria ljuger ibland. Vaktar på mig. Jag ska beskriva om det går. Vi sov en stund. Båda. Hemma när vi inte orkade mer med stenarna. Och sen vaknade jag med nya mardrömmar. Drömde hemskt. Drömde att det fanns en nedervåning på huset. Att jag kom ner och Maria hängde i köket. Som om hon hade hängt sig. för att hon hängde i fötterna. I drömmen bara satte jag mig vid frukostbordet som vanligt med hennes ansikte svängande framför mitt. Och hon låg mot mig, upp och ner. Sen var det omöjligt att somna om så jag gick ut. Tänkte ta en promenad. Kanske flytta mer sten. Vill inte väcka Maria så jag smög. Men då när jag kommit en bit in i skogen såg jag henne gå nere på vägen. På väg hemåt i motsatt riktning. Förstår du? Hon hade redan varit där själv Utan att berätta för mig Så väldigt dumt Så gör man väl inte Hon hade kunnat skadas Fastnat Jag hukade mig bakom en sten Och väntade en stund innan jag gick hem efter henne När jag kom tillbaka Satt hon på första Och flinade åt mig Jag frågade var hon varit Och hon sa Jag har bara sovit, var har du varit Jag svarade inte Bara gick förbi jag vet att det var larvigt men jag fattar inte vad man håller på med. Vet inte om vi kan fortsätta jobba ihop. Går och posta brevet nu. Behöver frisk luft. Kram. Sjätte brevet. Hej Alex. Saknar dig. Jag sover inte bra längre. Jag bara drömmer. Minns du när vi var i Köpenhamn och fick tröstande där ungen som fått panik i toppen av vattendurskanan? Jag drömde att det var jag som satt där. Jag som skulle åka. Jag satt där uppe. Tittade förskräckt ner och spjärnade emot. Men jag åkte ändå. Och åkte och åkte. Rutschkanan bara fortsatte neråt. Ner under vattenytan. I djupet och mörkret. Jag höll andan. Snart slutar den tänkte jag. Men den slutade aldrig. Det var hemskt Alex, för i drömmen hade jag små barn som var mina barn och de satt kvar där uppe, och du också och jag visste att jag aldrig skulle kunna ta mig upp igen Åt frukost ensam idag Maria hälsade knappt på mig och sen cyklade jag till macken och lånade telefon När du inte svarade ringde jag din mamma och hon berättade att du är kvar att du åkte till München jag är glad för din skull såklart Betyder det att de vill finansiera boken Så grattis i så fall Men det känns lite tråkigt Att du inte fått mina brev ännu Nu får du väl läsa alla samtidigt Jag vill bara krama dig känns ensamt här Jag vet inte vad som hänt Jag känner mig inte glad Kanske är det drömmarna Eller Maria Alltså vi bråkar inte Men det är annorlunda vi går omkring om varandra bara och är tysta. Jag kan i alla fall skriva om fynden. Önskar jag kunde känna samma entusiasm som innan förgår. För rent objektivt har det gått från att vara sensationellt till att vara en världssensation. Fler gravar. Men nu är det mest som ett driv. En känsla att något måste göras. Maria och jag pratar inte så mycket längre. Jag är inte ens säker på om hon förstår det som jag förstår. Men det är bra att vi är två som kan jobba där. Idag fick vi hål på den bakre väggen. Maria kröp in först och jag lyste. Bakom är det som en svagt sluttande tunnel som går djupare neråt och inåt i berget och både till höger och vänster finns små gravkammare. Mer eller mindre likadana som den första. Som små, små hytter i sten utan dörrar. Vi gick fram långsamt. Vågade knappt andas. Det var tystare där inne där vattnet inte hörde så mycket. Men ändå var det som att något mumlade. I ficklampans sken såg vi fler döda, Alex. De första två gravarna liknar en yttersta men med färre gravgåvor. Efter kommer en med ett mindre skelett, fast mer komplett. Kanske har vi haft fel om hur gamla de är, för kring halskotorna hänger ett kors i en kedja som på en präst. Många frågor utan svar. Maria spekulerar lite emellanåt, men jag känner mig inte så värst imponerad av hennes idéer. Samtalen blir korta Jag har sett saker som hon inte sett Som hon inte begriper Längst in finns tre ytterligare hålrum De döda där har någon typ av lump virad kring höfterna Och inga ben har ramlat sönder Där stannade vi ett tag och bara höll varandra i händerna Jag är ändå glad att vi inte var ensam där inne Gången där slutar i en ny stenlagd vägg. Det är inte omöjligt att det finns mer bakom men jag är rädd för att gå djupare. För en stund sen kom jag på Maria i köket med farfars lantmäterikarta. Hon har flyttat om nålarna men vill inte berätta varför. Nu hörde jag henne gå ut. Jag vet vart hon går. Sjunde brevet. Vilken jävla natt Alex Klockan är bara tio på förmiddagen Har just kommit tillbaka från skogen Sitter med te och Dubbla filtar Jag vaknade Sittandes i mossan vid gravkullen Fattar du vad sjukt Hade hon till ryggen För jag satt som en liten docka lutad mot stenen där uppe Med benen utsträckta på marken Och kroppen lutad framåt mellan dem jag måste ha gått i sömnen men jag förstår inte hur jag kunde gå hela vägen upp. Det är minst sex kilometer. Konstigt nog var strumporna torra. Annars kunde jag nog ha fått lunginflammation. Jag minns att det var svårt att somna igår. Minns inget annat. Det är fyra timmar sen nu som jag vaknade. Skyndade mig och det var tyst i skogen. Klockan var inte mer än sju när jag kom till huset. Jag väckte Maria och berättade Frågade hon om hon inte hört något När jag gick på natten Men hon verkade inte riktigt tro på mig Blev nästan lite sur istället Så sa hon Du kan väl säga till nästa gång Så kan vi gå tillsammans Jag blev arg Ville nästan slå till henne Vi bråkade lite Suck längtar efter dig Sen kom hon i alla fall med te Och sa förlåt vi ska gå till kullen nu. Kanske skriver några rader ikväll. En radbrytning. Sen fortsätter brevet. Vi är tillbaka. Ingen bra dag. Jag läser vad jag skrivit ovanför Alex men jag förstår inte. Jag minns... Jag minns inte det där längre. Exakt var jag vaknade. Det kanske inte var exakt så som det står. Nu har vi i alla fall... Vi har kommit längre men jag mår ingen vidare. Maria eller jag, kanske båda, någon har flyttat stenarna i den inre väggen. Två nya gravar finns där men de döda är konstiga. Vi förstår inte. Jag förstår inte Alex. Skelettet innerst sitter i en maläten mörkblå kappa som ser alldeles för ny ut. Alltså gammal förstås, inte alls modern men inte heller uråldrig som den borde vara, den borde vara äldre en dålig sak hände längst inne tappade Maria fick klampan och den gick sönder jag fick panik för jag vet att något rörde sig i jorden och jag tog tag i Maria och så blev hon också rädd ett tag bara grät jag och hon försökte trösta mig men när jag sökte bakom ryggen efter något att hålla i stackte till precis mitt i handflatan Först trodde jag att jag stuckit med på något men jag var inte i närheten av någon vägg. Vi har aldrig sett djur där. Annars skulle jag tro att jag blivit biten men jag vet fan inte vad det var Alex. Geting. Jag frågade Maria om hon sett huggormar här men hon sa att hon har rätt såklart att en orm inte bara kan bita till mitt i handflatan. Jag hade panik. försökte springa men Maria höll mig hårt om handleden och hyssade mig. Lyssna, viskade hon Men jag ville inte Fastän jag också hörde Något ålar sig fram Maria Maria Maria ledde mig ut till öppningen Men Alex, det är svårt att förklara Det är konstigt där. När vi kom fram till öppningen var det jag som höll i hennes arm Jag som kom först ut det verkar fortfarande i vänsterhanden och nu får jag sluta skriva. Maria är i andra rummet. Skriver brev också. Jag kan inte sova. Jag har sagt till men de pratar och skrattar högt så det hörs genom väggen. Där tar brevet slut. Åttonde brevet fortsätter. Hej Alex. Får du breven? Det här blir det sista. Jag tar torsdagståget. Det är inte bra här. Längtar så mycket efter dig. Handen, min vänsterhand. Jag tror inte det var en geting. Blir inte rädd, men jag har en infektion, tror jag. Som en svag fläck. Som ett gulaktigt blåmärke som blivit större under dagen. Det är inte allvarligt, men det hugger till ibland. Det luktar konstigt. Som blomman. Som blodsvans. Mycket lugnt så. Jag vet inte. Jag, jag drömde, vet inte hur det är. Ibland vet jag inte. Du, jag drömmer så verkligt. Men jag såg tydligt: I gravtunnen finns fler utrymmen. Jag har räknat till 26. Vi kom lite längre in idag. Vet du en sak? Att vi byts av att lysa med ficklampan. Och när jag bad Maria räcka med den där inne. Då såg jag att hon hade kniven med sig, den långa. Jag sa, jag frågade, vad ska du göra med den där? Men hon bara log. Jag orkade inte ens bli särskilt arg, Alex. Det låter kanske konstigt, men jag har funderat på att göra samma sak med henne. Jag kan ligga och tänka mycket på det, hur jag ska få till det. Kan inte riktigt få till det. Jag gick i sömnen igen, men inte så långt. Maria väckte mig, så där som man tydligen inte ska göra egentligen. Slog till mig över kinden. Men det var nog bra, för jag hade inget på mig. Jag frågade vad hon gjorde ute när hon hittade mig. Hon svarade inte, bara sjöng lågt för mig. Mm. Och sen, mm. Men jag såg spåren i geggarna när vi gick tillbaka tillsammans och det var inga fötter. Bara handavtryck Hand efter hand Efter hand Jag är rädd för vad jag ska drömma Orolig för att gå i sömnen Så fort jag somnat pekar hon med hela handen Eller lockar med lillfingret Säger, nej, ryter Gå mellan träden Jag kräktes nu ikväll Maria tror att jag är gravid jag hoppas du blir glad för det Alex Jag blir glad för det Alexander, det är svårt att förklara Jag såg mig i spegeln efteråt Jag ser matt ut Uttryckslös I spegeln bär jag en dödsmask Som ett lås mellan ansiktet och själen Jag kommer hem snart Glöm inte bort mig Nionde Näst sista brevet Alexander, Alexander Förlåt mig mitt senaste brev. Det måste ha låtit helt vansinnigt och säkert blev du jätterädd. Jag tror jag yrade. Om jag skrev något konstigt eller så glöm det är du snäll. Allt är bra, du ska inte oroa dig. Jag har sovit för lite. Det vet du att jag har och vi har låtit det här med graven stiga oss åt huvudet. Blivit lite snurriga. Men jag och Maria är vänner igen. Blev lite bråk bara. Sånt som händer. Sånt som händer. Sånt som händer Kartläggningen är igång igen Vi ägnar inte alltid åt dumma skeletten längre Ska ändå dit ikväll Maria packar Allt känns lugnare nu Börjar falla på plats Vi måste bekräfta en del detaljer Men vi är rätt säkra på att Säkra på att Arbetshypotesen stämmer Kronologin är tydligare längre in i de två sista rummen för där finns sådana som inte ens helt tynat bort. En soldat, en sån där gammal musköt ligger vid hans sida. Mitt emot, fortfarande med scoutuniform och glasögon på, sitter ett alldeles litet, torkat barn. Kan du tänka dig något så sött? Jag knackade på pannan och det lät som en liten, liten trumma. Barnet håller en läsebok för söndagsskolan i handen. Bra skick, man kan läsa verserna. Hon gillar uniformer. Har sparat, samlat länge. Förstår du? Nej, jag tror inte du kan förstå. När du inte sett med egna ögon. Hur som helst. Arkeologen kan stanna hemma för här finns inga gravar. Vi har skymtat kulans inre. Slutet av gången och där finns en tom plats. En, inte två. Vi hade med oss termos med kaffe och satt där och fikade. Jag gillar verkligen Maria. Hon har jobbat så hårt och duktigt. Hoppas hon ska klara det här. Maria vill säga en sak som är att om hennes bror undrar om han frågar alltså så berätta du snäll att Maria inte orkar skriva brev mer. Hon är trött. Vill bara sova. Vill vara blank och skrubbad utan lort. Hon hälsar. Hon bad mig hälsa, om någon frågar, att utmärkt är som hon mår, bra som så ren och fin. Inget att vara orolig för, hälsa Maria. Nu ropar det nerifrån, måste gå. Varma hälsningar. Det tionde och sista brevet är svårt att läsa, svårt att förstå. Det är skrivet i små bokstäver rakt igenom, som en dikt. Med radbrytning efter radbrytning. Så här lyder det. Alexander, förstår jag gör det rent ur egen vilja, drömde så förundligt. Jag sov och såg mitt hjärta svart och mättat. Och jag vaknade, jag öppnade och allt var allt jämte rött. Jag stängde nog så gott det gick, men visst slog ut. Det kunde inte hjälpas. Nu får du förlåta mig. Ska aldrig någonsin Alexander Du ska aldrig kunna finna mig Fastän jag vet hur du försöker Lilla vän var du gräver djupt Du söker bottenlöst Men jag har rört Vid djupets äldsta minnen Jag har druckit Månens smälta yta Och det brann som kvällssol I mitt inre och det Dansade som eld ur helvetet Ur skalvets rasande Och första medelpunkt jag väntar barn nu Alexander. Dina barn och mina. Jag har lovat bort dem till en annan. Du ska inte vara ledsen. Barnen glömde dig. De glömde dig då innan du fanns till. Jag såg dem speglas skarpt i bäcken. Alexander barnen är så gamla. De ser lika ut men knarrar surt som gammalt trä. Jag såg dem buga in vid rötterna och äta av mitt svarta hjärta. Vill så väl, så väl, så väl, men ringlar i mig om de ammar, ska jag skrumpna. De är inte dina längre, barnen avskyr dig och jag får pinas för det. Känns det något i dig hur de river, hur de ryter, hur de ringlar? Jag har lovat Alexander, jag har lovat dem till samlingen i natt. Gick jag norr utöver Rent på händer Så då kom sig jordiga Och pannan stött emot stock och sten Som jag var Innan Alexander minns mig så Nu är jag ruskig nog att se på Gul som sorgedag i handen Den har bleknat, slumrat Blodet elakt strävt På blodlös sprucken lunga Och i benet revor Jag vill stå där bakom känna efter, tala till dig aldrig någonsin försvinna jag ska alltid vara borta nu förlåt mig Alexander jag var rädd så rädd så rysligt rädd att göra besviken fyra trastar snöp jag och slog fast i lärken men hon nöjdes inte brände gaven till men hon nöjde inte och jag gav henne Maria men hon nöjdes inte men jag drog en i håret, Alexander. Kärliga vän, hör på mig nu. Skrik Maria drog jag hårt i håret, ut ur huset hela vägen, ut i bäcken. Som hon rispade så gnällde skinn och hår som fastnat titt som tätt. Jag höll henne ner i bäcken till som stängde mun, men som hon gnydde och jag bräckte båda bena. Snörde henne upp i lärken, grenen brast och hon fick krypa hem sin väg Med rep och gren kring halsen, yla som en snorunge och så alldeles ensam Du ska ej begråta, nej, för hos Maria brinner ljuset som ska leda henne in i labyrinten Du ska kanske hitta dit, men hon har inget att berätta Ingenting att säga, sånt är löftet, hon har lovat inget säga Skälmen väntar mig nu, karl som hellen högräst som en tall. No, men nog ryms hon i ett fågelbo. Hon vaktar sina ägg. Vi möts mellan träden och hon gapar och jag måste le tillbaka. Sådan är nu spegels lag. En obeveklig lag är spegens lag. De gnager, längtar, ringlar Alexander, dina barn och inte längre dina Stanna där du står Kom inte hit och gräv i gammal aska Allt omkring för elden Går nu in till skymningen Allting får elden Ur elden går ur elden In till kvällning går i jorden Går ur elden Och det är det sista brevet i den samling som hittades upphängda i en portfölj på en tall in vid Kalvstigen en gammal väg mellan Järvsö och Delsbo Personen som suttit på dessa brev tills nu, tills idag då ni är de första utomstående som får hö höra talas om dem tillägger i sitt papper om de här dokumenten tre punkter tre gissningar kring vad det egentligen kan vara han skriver vad är Kalvstigsamlingen? Alltså vad är den egentligen? Jag har väl tre teorier. Alternativ 1. De är ett skämt, ett utstuderat practical joke. Antagligen är det den bästa förklaringen som inte nödvändigtvis gör breven mindre intressanta. I sådana fall vill jag veta vem och varför. Vem hittade på, skrev och hängde upp dem i en sliten väska vid en liten skitväg mitt i Hälsingland där de kunde ha förblivit oupptäckta, försvunnit eller slängts bort? Och varför? Varför? Alternativ två Den som skrev är eller var sinnesförvirrad Det låter kanske hemskt men jag har alltid hoppats på det för då skulle det finnas ett korn av sanning ändå där någonstans att någonting fantastiskt och skrämmande fynd väfts ihop till en vilsen stackares förvirrade fantasier. Alternativ 3. De är på riktigt och allt är sant. Nej, jag har aldrig trott det faktiskt, även om vi låtsades ibland när vi var yngre och lyckades rätt bra med att skrämma upp varandra under våra efterspaningar och utflykter. Det är med skräckblandad förtjusning jag minns känslan av att stå med andakt vid en stor kulle och lyfta på mossan mellan två stenar. De gångerna kunde skogens tysta närvaro för en stund få mig att tro på vad som helst. Endast i dessa stunder, om endast för ett ögonblick och med bultande hjärta, närmade jag mig på allvar alternativ tre i tanken. Och där lämnas vi med berättelsen om breven från Kalvstigen. Vågar vi fråga oss vem där? Ni har hört mig och Ludvig Josefsson läsa kallvstigssamlingen av en lyssnare som vill vara anonym. Men den här lyssnaren som alltså har skrivit både denna historia och gåvan och grönkärn har nu åtminstone skaffat en hemsida där ni kan hålla er uppdaterade på om hen publicerar något nytt. Ni hittar den på P-R-A-T-O-H. alltså prato.weebly.com och jag hoppas även i framtiden få läsa in fler berättelser av denna begåvade lyssnare. Jag heter Jack Werner, och ni har lyssnat på Creepypodden idag inspelat på Cantina Real i Hornstull i Stockholm. Podden produceras vanligen av Ludwig Josefsson, som också gör musiken. Följ oss gärna på Facebook och på Instagram också. På båda ställena heter vi Creepypodden. Och om du vill kolla in något av våra äldre avsnitt eller lyssna på någon av historierna i det här avsnittet en gång till ja då är det bara att gå in på vår hemsida. Och det gör du genom att söka på Creepypodden på Sverigesradio.se Och så kom för all del ihåg att skicka in era egna spökhistorier eller tips på spökhistorier till Creepypodden at Sverigesradio.se Just nu ska vi jobba med 24 avsnitt som kommer gå under nästa år. Och under de 24 avsnitten så vill jag ha alla era berättelser. Och så vill jag slutligen som vanligt säga tack för att ni har lyssnat.